Bai, beraz, intzata diulen uh, gamarteak dira. 2000 amekako abenduan, doni bane garazin atxilotu zituzten eta lekin lotura zutelakoan. Uh, Gerostik julen beti preso da, beraz, badu bi urtet erdi preso dela epaitua izan gabe, beraz. Uh, eta intza aterazen bera martsoan, 2000 uh, amabiko martsoan, uh, kontrol judizial pean eta beraz astelenuntan biak epaikotuko dituzte Parisetko auzitegi berezian. Goiterazen aldugu berba, intza libratu zutela eta bena txilotzenko momentuan ere aurdun zela. Bai, hori da. Intza atxilotzen dutelarik bost hilabeteko aurdunaldian da. Hala, eta beraz libratzen dute janbezala kontrol judizialpean eta hiru aste berantako sortzen da beren chemia. Hala gaur egun uh, bi hurte dituena. Mm. Azpimagatzekoa beraz, hauzio genondotik beraz, irriskoa badela intza berriro preso sartzea eta haugori semea mik gabe gelditzea. Hori da, hori uh, da, erriskoa, eh, eh, iduriz intzak baluke berriz preso sartzeko erriskoa eta ondolioz, semeak uh, bura bi buraxoetarik urrundua uh, izango litzateke. Beraz, garazi baiguriko egirak um, mozione bat idatzi du, eta, beh, ogen berri eman zer da mozione ogen helburua uh, eta nori zuzendu duzuek? Bai, hori da, beraz mozione bat plantan eman dugu, zuzendo duguna, garazi baigo riko hauzapez bai eta kontxeilari eta inguruko uh, ostibartar eta joldiko bat juntatu dira gure desmartxari. Guk sinpleki uh, mozionean uh, eman duguna, da, uh, ara, epaiketa hori iragaiten dela, Uh, kontekstu bere zibatean, eh? uh, Euskal Herria azken urteetan, bak, egoera politiko berri baten aintzinean da, bake prozesu bat ere ari da, hainbat urratz eman dira uh, gerostik, uh, ala, beraz, etak uh, borok ahmatua baztererat uh, utzi du, uh, bere desahmatzea ere asia du, ordu gu konferentzia ere, nazio arte mailan uh, pausu haundiak eman dira bake prozesuaren sustenguz, jendartea ere mobilizatua da, gogoan dugu uh, egirak baionan honan antolatu zuen manifa, nuna mabos mila diende biltzen den preso uh, eta eskubideen alde joan den uh, urtahilean bilbon egunta ogoita amak mila uh, kajikan beraz, ara, uh, guri iruritzen zaigu ez dela Uh, ez dela sekulan izan, baina hor sekulan baino gehiago holako hauzien garaia, hori bukatu da eta memento hontan bai frantxez eta espanol estatuak imobilismo utxean dira uh, Uh, prozesu honi begira eta immobilismoa baino geio uh, beti segitzen dute ba, presoak kondenatzen, atxiloketak egiten eta prozesu hori oztopatzen hor dugu ere ieslarien kontrakoria zarpena edo presoen kolektiboko bitartekarien preson degiratzea. Beraz guk mozioan galde egiten duguna xinplea da, da uh, ba, kontutan hartua izan da din egoera hori Bakeak, bakerako bi idea ardezan ere espanol eta artezaten espanol eta frantzia restatuek, eta beraz intza ez dezaten berriz preso sartu eta diulen etxela dezaten. Mozione hori beraz errandu zua utetxeri gorri duzuela eta uh, uste dut ongi erantzun uh, baikor frango ukanditu zuela. Bai, beurotara baditugu uh, ogoita bosta uzapez, sustengatzen dutenak, eta irrogoi kontseilari baino gehiago. Ezta da guti, uh, biziki denbora tipian ere mandugun desmachtsa izan da, azken egunetan nibiligira atopeohtan, eta ajakasta ukandugu. Oja dibidez garaziko kantona mendua ipatzeko, emeretzi ergi dira garaziko kantona menduan, eta ama bostek sustengatzen dute, ama boste hau eh, sustengatzen dute desmachtza hori, beraz uh, ondorioetaz bizki konten gira, espero dugu eh, parixeratz helduko dela berri hori mozio reguletarako baditu bi helburu alde batetik pariseko epaileak eta Gobernuakke eh, ikus dezaten ba, Euskal Herrgian zertan giren, hemen barnekaldean ere jendeak nahi duela bakeruntz bake joan eta elburua da ere bertako jendeak ikus dean uh, zertan egi uh, buruz johaiten diren auzapezetan badan etarik auzapezaberttzleak baldira ezkerrekoak eskuinekoak bainaan zinez ohi harttzuna izigarri positiboa da eta gehienek ejan bai ordu zela bakeruntz joiteko eta beraz presziela gure emozion hori sustengatzeko. Ara, hausia astelenean eta e, elgarretaratze bat antolatzen duzue. Bai, beraz, astelenean berean, deitzen dugu jendea mobilizatzerat, ratxeko zazpietan doni bane garatziko erriko etxain zinerat, alde bat itik xalatzeko hauziori, aski e, da, Eh, aski da, olako epaiketak orain eh, fini, hain zina joan behar dugu, beraz alde batetik bezala eh, epaiketa beraz salatzeko, baina nire intza, intza eta juleni eta beren jubileko eri gure elkartu, elkartasuna adierazteko.